Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salāhu və salamu alə eşrafilənbiyyəyi və mutsalīn. Nəbiyyəna Muhammedin və alə alə əlihə və sahbihəyə əcmaəyən. Rabbi şirahli sabri və yasrli əmri və ahlul uqbetə min lisani yafqahu qavli. Amma ba'd. Aziz qərdəsələm. Amşafikim sələlləhtən quhməðir. Təqvəlum və nəşəqədirəm. Yenə Bəqara Sürəsinin təfsiri davam edir. Uzə Allah buyurur ki, Rabbana fihim -hikmə və bəsfihim rəsulən minhüm yətlu aleyhüm ayətikə və yəllimuhum il kitəb və və xikmə və əzəkihim indəkə əntəl Ey Rəbbimiz, onların çərisindən özlərinə elə bir elçi göndər ki, onlara sənin ayələrini oxusun, onlara kitabı və hikməti öyrəsin və onları kisəməllərdən təmizləsin. Əyilətən s Onlara öz içə ərilərindən elçi göndər burada Məhməd s.ə.v. qəst edilir. Çünki Rasulullah s.ə.v. deyir ki, mənim gəlifim İbrahim ə.s.un duası ilə və İsa ə.s.un müjdəsi ilədir. Mənim İbrahim ə.s.un gördüyümüz kimi, yəni, eşitdiyimiz kimi bu cür ki, onların nəslindən onlara elçi göndər Və İsa da öz dövründə belə bir elçinin gəlməsi ilə öz cəmatını müzdələyir. Sonra bu ayədə Allah S.A. İbrahim Aleyhisselam dua edəndə deyir ki, onlara kitabı öyrətsin. Kitab edildikdə ayədə Quran-ı Kərim qəst edilir. Və həmsinin hikməti öyrətsin. Burada sünnə qəst edilir. Peygamber S.A. sünnəsi. O hikmətçiyiz Kur'an'ı dərk mümkün değil Kur'an'la sünnəni birbirindən ayırma haramdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hələ öz dövründə verir ki, vaxt gələcək ilə insanlar olacaq verirəcək ki biz Kur'an'a neyə haval tapırırsa onu? Haval kəbul edirik. Neyə haram tapırırsa onu? Haram kəbul edirik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki mənə Kur'an da onun mislində olan verilmişdir. Yəni sünnəm Sonra təmizləsın deyir Allah təala. Təmizləsın deyən onları şirkdən, fəhrdən bu günahlardan təmizləsin. Növbəti ayə Allah təala buyurur ki, "Mən İbrahimə illə min safiha nəfsihi. Və laqad olanlardan başqa kim İbrahim dinindən sevir? Millət burada birlikdə din qəst edilir. İbrahim Aleyhisselamın dini, hanif olan tək Allahlıqdan kimi səhirlər? Ancaq səhirlər. Səhirlər də burada müşriklər, kafirlər dəst edilir. Biz onu dünyada Peyğəmbər səstik. Sürbəsiz ki, ahirətdə də əməli salihlərdəndir. Ahirətdə İbrahim Aleyhisselam ən yaxşı insanlar sırasında olacaqdır. Sonra Allah Səhələ ona əmr edir və <gallahu>, ələhu, <əslim> <gallə, əsləntu li rabbil ələmin> Allah qalı ona təslim olmağı, yəni müsəlman olmağı əmr edib, deyir ki, təslim ol, o da deyir, aləmlərin Rəbbinə təslim oldum. Yəni, müsəlman olmaq. Bu, əmək deyir ki, İbrahim ə. bu sözü deyənə qədər kafir və ya müşürc idi. Xeyr, bu sözü deyənə qədər fitrəti üzərində idi. Allah s.ə.və onu müsəlman etdi. Əmr etdi və o, müsəlman oldu. Deyir ki, Rasulullah s.ə.və onun bayəsində deyir ki, Əgər səni azğınlıqda tapıb didayət vermədini? Allah azğınlıq o demək deyir ki, kafir idi, ki. Yəni, İslamdan xəbərsiz edin, sənə İslam dinini başa saldı, öyrətdi. Sonra Allah s.ə.və deyir, olasısa birhə,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 Əlbəttə ki, onun oğlanları, yəni Yağub Aleyhisselamın 12 oğlu, həmsiniz İbrahim Aleyhisselamın, İsmail və İsaq və oğlanları hamısı atalarının əmrlərinə tabi oldu və müsəlman olub, müsəlman kimi də dünyadan köçüb getdilər. Sonra Allah əsbələ tealə deyir, Əm kuntum şuhədə iz həvərə Yağubəl mövtu iz qaləli bənih məhəbunənin dədiyə Qaluna abudu iləhəkə və iləhə əbəəyəkə İbrahīmə və İsmailə və İshəqə iləhəm vəhidən və nəhnünəhu muslimən. İki də fəhəmdə müracaq edir Allah-ıqa. yoxsa siz Yagubun ölüm gəldikdə, Yagubu ölüm gəldikdə, oğlanlarına dediyinin şahidiydiniz. O zaman oğlanlarına dedi, məndən sonra nəyə ibadət edirəcəksiniz? Onlar dedilər, sənin ilahına, və ataların İbrahimin, İsmailin və İsa'tan ilahı olan tək Allah'a, tək ilahə ibadət edənlər. Biz ona təslim olanlaram, yəni müsəlmanlaram. Təfsir edən alimlər deyir ki, bu da ərəb dilinin gözəlliyidir ki, əmiyə də ata deməyə ular, babaya da ata deməyə ular. Çünki İbrahimə Allah Subhanahu taala ata qalandırdı. Əbəykə. Yaqub aləysəmmun İbrahimi ata adlandırdılar ki, ataların və həmsinin əmiyi o da İsmail a.s. çünki bunların nəsri İsaqdan idi. İsmail a.s. da ata adlandırdılar. Bu da ərəb dilinin gözəlliyidir ki, əmiyə və babaya ata demək, deyid, müvaziyyət etmək zayizdir. Və həmsinin yenə bir daha Peyğambar s.ə.v-nin hədisini təkrar gətirir. Təfsir edən anəm deyir ki, Peyqəmbər sağsanəm demişdir ki, biz Peyqəmbərlər qardaşıq. Ata bir ana ayrı qardaşlar, yəni dinimiz eyni, şəriyyətlərimiz, yollarımız isə müxtəlif qardaşlarıq. Müsləman dedikdə, bütün Peyqəmbərlər müsəlman olmuşlar. Lakin bu Peyqəmbərlərdən ancaq ən hörmətli olanların barəsində misal çəkəcək Quran-ı Bunlar da ulul azim kezəmberləri bilir. Nuh aleyhissaləm dərəşir, ve umirtu en akunə minəl muslimin. Mənə əmr olun muslimcəyə məsəlmələrdən olman. İbrahim aleyhissaləm'ın duası, Rabbana və ceallə musliməyini ləkə Bizi səna tasvim olun, müsəlman et. Musa aleyhissaləm gönlünə dər, yə qovməyin kuntum əməntum billəhi fe aləyhə tabakkalın kuntum muslimin. Ey gönlün, İsa aleyhissalamın tələftarları, ansarlar. Bir, nəhna ansarullahi, amanna billahi, veşhed biənna muslim. Biz Allah'ın çömeççləriyik. Allah'a iman yətədik ve şahid ol ki biz müsəlmanlarq. Ve nəhayət, və əmmət sallallahu aleyhi və sallallahu allahıqlaqələqələə əmr edir ki, Qul yə əhləl kitab, tealə ilə kelimətin sevayin bəynə və bəynekum, elləni abudu illəllələhə və ləyəttaq zədadına bağdan ərbada min dunillə fəintə vəlləu fəqul üşhədəu biən nə muslim olun eqtab əhli bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə, yəni təuhid kəlməsini, lə ilə illə Allah Allahdan başqasına ibadət etməyin ona heç bir şey şəriq qoşmayın və Allah'a qoyub birbirimizi tanrılar qəbul etməyək həgər onlar üzvən dərsələr deyin ki Əgətən, şahid olunca əgətən biz müsəlmələrək. Sonra <coughs> Allah-u Teala buyurur, deyir ki, TİLKƏ UMMƏTUN QADXALƏT LƏHƏ MƏKƏSƏBƏT mə VƏ LƏKƏNƏ KƏSƏBƏT VƏ LƏ TÜSƏLƏNƏ ƏMƏKƏNƏ KƏNƏ YƏĞMƏNƏ Uçtad əhli barədə nazir olub. Bu bir ümmət edici keçib getdi onların qazandıqları üzərində sizin qazandığınız isə size aiddir. Siz onların etkikləri bələdə soruq, sual və tutulmayacaqsınız. Həmçinin huayə onlara aid olsa da, xüsus olaraq onlara aid deyil. Onlar bələsində nazir olub, amma umumiyyət və hamıya aiddir. İddən əbləkilərin də başına neysə gəlibsə, onlara görə biz soruq, sual olan deyil. Ona görə onları yada ya salıb, məsəlmanlar arasında qayrı seskiliyi salmaq qədər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 ibadat edənlər. Ancaq Allah'a ibadat edənlər. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qalu kunu hudan aw nisara tahtadun. Kul bal millat ibrahima hanifan wama kana minal musyrikin." İsrahel i̇şte, dediyi ki: "Yahudi dininə və ya xəsbərəs dinə daxil olan onun ki, doğru yola yönələsiniz." Deyir Rasulullah s.ə.vəm əmr edir Allah s.ə.və əksinə, biz ixilas s.ə.və ibadət edən hənif İbrahim'in dinindəyik. O müşriklərdən deyildi. Allah s.ə.və bundan əvvəlki ayədə Yahudilər və xasvərəslər barədə danışmışdır. Demişdir və o ayələrdə Yahudi sözünün hansı kökdən olduğu və nədən meydana gəldiyi barədə danışdır. Həmçini də Əsrani sözünün bir cəmməli gəldiyini izah etmişdir. Sonra Allah subhəzələ deyir ki, Qulu əmənə Bu onların olan cavabdır. Allah, Allah özü onlara cavab verir. Onlar ki, deyir, bu dine daxil olmalısınız ki, doğru yolda olasınız. Allah da onlara cavab verir, deyir ki, Qulu əmənə billəhi Fikir verin, Allah subhəzələ necə ədalətli yol seçir onlar üçün. Hamısına iman gətirin ara öz tərəfinə çəkməsin. Hər kəs məudəv tərəfinə çəkməyə cəhd göstərməsin. Əl-Qurani-Kərimdə deyir ki: "Və bizə nazil edilən və İbrahimə, İsmayila, İshaq və Yaquba və onların zürriyyətinə nazil edilən və Musa və i̇sa və peyğəmbərlərə Rəbbindən verilən nə olursa-da, biz onların heç birindən və biz onlara təslimik." Bu mətləbə edir. Deyir ki, Bizə nazil olana, yəni Quran-ı kərimə, İbrahimə, İsmailə, Yağubə və nəsillərə, yəni Yağub ə.s-ın 12 və onlardan sonra gələnlərə, nazil olanlara, Musa və Isaya verilənlərə, özlərinin Rəbbi tərəfindən Peygamberləri verilənlərə iman gətirdik. Bu ayət əlildir ki, bütün Peygamberlərə, Allah ə.s-ə. kitab yaxud səyifələr nazil etmişdir. Bunlardan yalnız dördü bizə məlumdur kitap şəklində və İbrahim Aleyhət rama nazil olan səhifələr bizə məlumdur. Ondan başqa heç biri bizə məlum deyil. Ümumlu şəkildə məlumdur ki, onlara Allah tərəfindən kitap və ya səhifələr nazil olunursudur. Burada Allah s.ə. bu peygəmbərlərin bu peygəmbərlərə nazil olanın iman yətirməyi təslim olmağı əmr edir. Yəni hənik olmağı bizə əmr edir. Tək Allaha ibadət etmə əmr edir. Ayələrdə də hənif deyildikdə bir mənasını sizə dedim, ixilasla Allah'a ibadə etmək və həmçinin də İbrahim Aleyhisselam İbrahim barədə söhbət etdikdə həc dəst edilir. Yəni, İbrahim Aleyhisselam həc edən, həc ziyarəti edən bir kimsə idi. Belə təsir də gəlir. Və ziyarəti uzun bir məsələdir. Fikr fik, e, elmi ilə bağlı olan məsələ. Həc ziyarəti barəsində yalnız Əsas şey demək lağımdır ki, bunu hamı bilsin. Bilsin ki, bülsüz həc qəbul deyil, olur. Başqa şeyləri tərk etsə və yaxud əlavə etsə, günahını yumaq üçün bir yol tapa bilər. Bu dörd şeydən birini etməsə isə həc batılı olur. Birincisi niyyətdir? Həcə getdikdə bu niyyət o edilən yerdən keçməmiş niyyət etməlidir. İkincisi, tavaf etməlidir. Tavafı ifadə belir ona. Həc Üçüncü, səyh. Şəfalı mərbatalar arasında səyh və də Arafada az bir müddət olsa da belə qalmalıdır. Arafa günün ayın ayının 9-u, Cidhəc 9-u Arafada qalmalıdır. Bu dörd şey etməsə, həc bat. Dörd şeydən birini etməsə, həc batır olur. Həmçinin hənif deyildikdə tabi olan əvvəklərin yolunu davam edən də qəst edilir. İbrahim ə.sələm da ayə var ki, Kənəmin şiət İbrahim.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 təfsir edir, izah edir və buna müsəlmanları sağırdırlar. Buna iman gətirməyi onlara təbliğ edirdilər. Allah Əs. həqiqi Allahın kəlamına iman gətirməyi onlara əmr etdi. Onların da bildiyiniz kimi kitablarında bir sox şeylər təhrif olunmuşdur. Təhrif olunmaq aydı, hər dəfə təhrif olunduqca yeni programlar gəlməzdi. <coughs> Dedim ki, Peygamberlərin bəzilərinə kitab məhzəlidir. Bunların adlarını bir daha təkrar edək. Bu Yusuf, Musa aleyhissalama nazil olan tovraqdır. İsa aleyhissalama nazil olan İncildir. Davud aleyhissalama nazil olan zəvurdir və nəhayət İbrahim aleyhissalama nazil olunmuş şəyfələrdir. Allah səhələ deyir ki, İnnə həzələ fəs-suhufu l-ulə və Musə. Bu deyilərlər İbrahim və Musa aleyhissalama şəyfələrindədir. Sonra Allah-u Teala deyir ki, فَاِنْ اَمَنُوا بِمِسْفِ مَا اَمَنتُمْ بِهِ فَاقَدِ اِحْتَبَوْ Bu da onlara reddir. Evvel deyip deyak dedilerine, veyak dediyi sözlere reddir. وَاِنْ تَوَالَوْ فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاخٍ فَسَيَتْ ف۪ي كَهُمُ اللّٰهِ وَهُوَ السَّمِيُ الْأَلِينِ onlar da siz iman getirdiğinize iman getirseler, doğru yola yönelmiş olarlar. Bu Bizim səlvamların tam iman gətirməsi üçün bütün peyğəmbərlərə nazil olmuş kitablara iman gətirməyimiz lazımdır. Eləcə də onlara Məhəmməd (s.ə.s) ilə nazil olan iman gətirmək lazımdırşı imanlı, doğru yolda olanlardan sayılsınlar. Onlar bu kitabın bu kitabə iman gətirməyincə doğru yolda ola bilməzlər. Ər ya 100 dönərsələr, yəni bu kitabdan Quran cəkindən 100 dönərsələr, bütün ümmet ihtilaf şərzində olacaqlar. Necə ki, hal-hazırda biz görürük ki, doğrudan da ixtilaf çərçindədirlər. Hər kəs öz dini ilə, öz firqəsi ilə, öz cəmatı ilə təxrinir. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə yetər. O, eşiləndir, diləndir. Bu kəlmək var, onlardan qorunmaq üçün Allah sənə yetər. Osman İbn-Ərfan radiyallahu anh-ı xalacilər qətliyə yetirdikdə, öldürdükdə. Quran oxuyurmuş. Və onun məhz bu kəlmənin üstünə düşüb. Onlardan qorunmaq üçün Allah sənə kifayət edər. Yeter. Allah da qiyamət günü yetəcək Dünyada bir görülür ki, Allah s.ə. istədi ki, o şəhid olsun. Qorumadı. bu sərbət bıraqdı ki, onu öldürsün qiyamət günüsü onlara sabaqlarından yoturulub. Osman radiyallahu anh, nə qədər veriləcək Allah buyur. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Sibgha ta Allahu wa Allahın boyasına, yəni dininə riayət edin. Burada həm din qəsd edilir, həm fitrət, həm də bütün peyğəmbərlərin tutduğu yol, yəni o tək Allahlıq qəsd edilir. Ona riayət edildikdə Yəni, fitrətdən gələn şeylərə riayət etməyi Allahın göndərdiyi dinə boyun əymət kəst edilir. Allahdan daha gözəl boyası olan kimdir? Yəni, din baxımından Allahdan daha gözəl dini olan varmı? Kimsə gəlib deyə bilərmi ki, mən özümdən yeni bir din icad etmişəm? Ha, bu din Allahın dinindən daha gözəldir. Əlbəttə, çıxıyır. Bu əmrdir və sonra da ayənin sonunda əmr edir ki, biz ona ibadət edənlərik ve nahnu lehu muhrisun. Sonra Allah Subhanahu son taala deyir: "Emri deyir yine, peygamber sallallahu aleyhi ki: "Kul etuhacjunna fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wa lana a'malun wa lakum a'malukum. Wa nahnu lehu muhrisun." Deyil Allah barəsində bizimlə mübahisəni edərsiniz. Halbuki o bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Biz ibadətdə və itiqadda Ona səmimi, ixilaslı olanlarıq. O zaman onlar çox mübahisə edirdilər. Rasulullah s.ə.vənin yanına gəlir, tavamiyyətli şəkildə, onun dinindən döndərmək məqsədi ilə onunla mübahisə edirdilər və şübhələr gətirirdilər. Hər dəfə şübhə gətirdiksə, Peygamber s.ə.vənin Allah-ı Allah kömə edir və Allahın şübhəsini dəfə edirdi. Şimdi növbəti aylarda görəcəksiniz, giblənin dəyişilmə dəyişdiyi zaman onlar necə şübhələr gətirir. Necə peyğəmbərə səlsəmi yolundan döndürmək istəyirlər. Sonra Allah sonradan deyir: "Əntə quluna inna İbrahim və İsmail və wə İshaq və Yaqub və Əsbaq kənuhuudun və Nəsara. Qul ə antum a'lamu əmin Allah. Və men azlumu mim men kətemə indahu min Allah və men Allah bi ghafilan ammatan." Yoxsa siz deyirsiniz ki, İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub və nəsillər, yəni Yəqub Ələyh Salın olanları onlardan olanlar, Yahudi, yaxud xəçbələst olmuşlar. Deyirsiniz, daha yaxşı bilirsiniz, yoxsa Allah? Elbəttə ki, Allah Allah tərəfindən özündə olan şəhadəti, yəni Allahın ona bildirdiyi həqiqəti sizdədən kəstən daha zalim kim ola bilər? Allah sizin etdiklərizdən və afil deyildir. Allah s.ə.v. onlara kitablarında Məhməz s.ə.v. gəldiyini bildirmişdir. Bu həqiqəti onlara bildirmişdir. Bu ayətə onu göstərir ki, bu həqiqəti gizlədənlərdən daha zalim kim ola bilər? Yəni onlar İslam dininin haqq həqiqət olduğunu və Məhməz s.ə.v.in həqiqətən preqəmbər olduğunu, bu dinin Allah tərəfindən olduğunu bilə-bilə gizlədirdilər. Bilə bilə Halbuki onların kitabında kitablarında bu haqda əvvəzdən məlumatlar var idi. Allah Ələ vəhi nazir etmişdir. Onlar özləri də bilirdilər ki, haqqı gizlədirlər. Və burada şəhadət deyildikdə, özündə olan şəhadət deyildikdə, əlbəttə ki, ən birinci Peyğəmbər s.ə.v qəst Yenə təkrar əvvəlki ayə bir daha eyni ilə təkrar olur. Tirkə, ümmətin qadxaləb laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna ma kanu yamnuna u birumat elishi onların qazandıqları özlərinə sizin qazandığınız isə sizə aiddir siz onların kişiləri barədə sorğu-suğla tutmayacaqsınız sonra Allah təala buyurur deyir ki yaqulus sufaha minan nas ma wa lahum an qiblatihim allati kanu yəhdi men yeşao ila sıratul müstəqim. İnsanlardan bəzi səfehlər deyəcəy bilər. Səfehlər burada müşriklər və bir də kitab ehli qəsd edilir. Bəziləri onlardan kitab alimən iman gətirənlər olmaqla iman gətirməyənlər qəsd edilir. Onları müsəlmanlara öz tutduqları gibilədən, yəni Beytul-Məqdisə, Beytul-Məqdisdən döndərən nə olur? Allah-u əmr edir Peyğəmbər s.ə.və ki, məşrik də, məqrib də Allahındır. Məşrik də, məqrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Fikir verirsiniz. Allah əvvəla burada göstərir ki, istədiyi vaxt qibləni özü istədiyi tərəfə dəyişdirə bilir. İkinci, bu ayət dəlildir ki, İslama qədər ki dövrlərdə qiblə qüçsə qərəf olur. Namaz qılanlar üzrün qüçsə qərəf tuturdular. Beydəlmək qüssə qərəf. Sonra Məhməd sallələ mədənəyə gələrkən 16 və ya 17 ay qüçsə qərəf namaz qılar. Və kitab əhlisə ki, əgər bu bizim qibləmizə qərəf namaz qılırsa, kez kez bizim dinimize qərəf dönecəkdir. Və Allah səhələ qibləni dəyişdirilir ki, onlar belə düşünməsinlər. Qibləni dəyişdirilir ki, artıq müşriklər başlayırıq sevilməyə. Ki, bizim kəbiət ələb qibləsini isə, keçdir bizim dedə-babalarımızın -baba dininə gənəcəkdir. Hər ikisi sevilməyində olsun. Allah subhanət hələsə öz bildiyini edir. Məhməd s.ə.və onların hər ikisinə qarşı mübarizə atalmağı ona əmr edinir. Bu ayədə səfihlər dedikdə həmçinin bütün yalancılar, börkuddan atanlar, bilərəkdən inkar edənlər, inatkarlar vəst edilir. Və əlbəttə ki, bu söz deyildikdən sonra ayə nazir olmuşdur. Vəstək üçün Allah da deyir ki, səyəkulu deyəcəklər. Onlar artıq demişdilər, onlara rədd olaraq nazir oldu Nə üçün ki, deyəcəklər? Bu arada Gələcək zamanda olan feil keçmiş zamanın məhvətini bildirir. Lakin Allah subhanətə alənin bu feili gələcək formasında deməsi ona görədir ki, onlar davamiyyətli şəkildə bunu deyəcəklər. Hələ illər düşsə, bu etirazı edəcəklər. Onlar da kitab əhdi və məsliqlər münafiqlərdir. Məsliq də məhrib Allahındır. Dedikdə işte, Allah subhanətə alə burada demək istəmir ki, İstəsə məşrik tərəfə, istəsə nəhirli tərəfə. Demək istəyir ki, bütün istiqamətlər Allah'a naxsustur. Allah dəndəsini istədiyi istiqamətə demələr, istədiyi istiqaməti gibilə elə bilər. Və ayının sonunda deyəldi, dedikdə ki, istədiyi kəsir doğru yola deməlidir. Bu deməkdir ki, bu ayın adı olduqdan sonra doğru yol ancaq şəhədəyə tərəf üst tutub namaz qulmaqdır. Bu deməkdir və İbn Abbas radiyallahu anhına bu ayəni təfsir edərkən deyir ki, elə ki, Allah-u Teala bəhəmə sal-sələmə qibləni kəbəyə tərəf yəni, yüzünü kəbəyə tərəf tutub namaz qulmağa əmr etdi və bu da Rəcəb ayının 17-sidir bu əmr gəldə Allah-u Teala tərəfindən Mədənədə olan bütün namaz olanlar üzlərini qibləyə tərəf sevirdi bu vaxt Orada yaşayan kitab əhlindən olan Rifa ibn-i Qeys ve Qardam ibn-i Amr ve ibn El-Eşraf ve Nafi ibn-i Nafi Başqa bir lafsləndə gəlir ki Rahi ibn-i Ebi Ve Haccəc ibn Amr Kağb ibn El-Eşraf müttafiqiyy Rabi ibn Rabi ibn El-Həqiq Ve Kinana ibn-i El-Həqiq Hamısı bir zaman şəkilində Bir delegasiyə şəkilində toplanıb və məsəh salləmləyinə etiraza gəldilər. Və dedilər ki, ey Məhəmməd. Sən əvvəlki qibləndən dönərək nədir? Bax Hasan, iddia edirsən ki, baban İbrahimin dini üzərindəsən. Baxı, baban İbrahim o qibləyə tərəf, yəni Beytül-Məqdisə tərəf ibadat edirdi. Deyək ki, qiblənə əvvəl namaz bulduğu qibləyə. Baxı bu vaxt Peyğəmbər salləmləyhü onlara bu ayəni oxuyur ki, Allah Taala mənə Kəbiyyə tərəf üst tutun. Qibləni o tərəfə dəyişdirin. Və bu ayə nazir olarkən Peyğəmbər Fasələminə bircə əssüq namazını qılanlar, qılanlardan biri, gəlin Quba Məsidinin yanından kesir, görür ki, cəmat orada zürb namazı qılır. Müziq beytilməni hissədərə. Və uca səhslə deyir ki, Peyğəmbər Fasələminə ayə nazir oldu ki, bu günlə qiblə Kəbiyyə tərəfdir. Bu dəlildir ki, namaz qılmayan namaz qulanlarda səhifi görsə, o dəsəslə onları düzəldə bilər. İstər qirayetini, istər hər hansı bir hərəkətini. Və həmçinin dəlildir ki, namazda olanlar o səhifi, o hərəkəti düzəldə bilərlər. Yüzləri o hərəkəti düzəldə bilər. Bu da odur ki. onlar hamılıq olar ki, bilədən Beytülməqnistan çeydilədirlər, döndürlər, kəbə edərək. Sonra, sırat-ı müstəxın deyildikdə, işte, bu ayədə əlbəttə ki, bu bu kəlməni fətihdən sonra izah etmişdik. İsnam dini qəsd edilir. Məs İsnam dini qəsd edilir. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki, "Və beləcə sizi orta ümmət etdik ki, siz ən şəhaddə olanlar olasınız və Rəsul (səllallahu əleyhi və səlləm) Və biz qibləni sənin üzərində olanı yalnız bilək ki, kim Rəsulü izləyir, kim dönür." Qalaqibə. Və əgər o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 Və deyəcəklər ki, daha doğrusu, Nuh a.s. ilə olan ümməti, qəmatı gələcəklər Allah s.ə.və hüzuruna və Nuh a.s. deyəcək ki, ey Rəbbim, sənin hüzurundayıq, sənin əmrinə mümtəzirik və Allah s.ə.və deyəcək ki, o ümmətə, Nuh a.s.və müracaq edir, deyəcək ki, onlara sənə əmr etdiyimi təbliğ etdimmi? Nuh aleyhisselam deyəcək, bəli, Yərab. Sənin mənə duyurduqlarını onlara təbliğ etdim. Və həmin ümmətə deyəcək ki, bu sizə təbliğ etdimi? Onlar deyəcək elə ki, xeyir. Bizə heç bir qorxudan təbliğ edən gəlməmişdir. İnkar edəcəklər. Sübhanallah. Əlbəttə kafirlər müşkilçlər. Elə qiyamətdir də yalancı olacaq. Və deyiləcək ki, kim şahid ola bilər? ki Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi. Və Məhəmməd sallallahu onun ümməti şahiddir elə deyirlər. Şahidlik elə veriləcəyik-ətan Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi. Məhəmməd sallallahu əleyhi soruşulduqda onlar deyirlər: "Bəli, Nuh aleyhisselam onlara təbliğ etdi. Onlara deyəcək ki, sizə kim şahiddir? Və onlara da Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm şahiddir." Və Məhəmməd salləm Həm öz ümmətinə, həm də özündən əvvəlki ümmətlərə şahid olması onun fəzilətli ən hürmətli peygamber olmasına dəlindir. Allah-u Səhələ hərlərin birində deyir ki, فətif edə cənnə min kulli ümmətin bişəhidin və cənnə bike alə həvlayib şəhidin. Hər bir ümmətdən bir şahid getirdiyimiz gün, səni də onlara şahid getirdiyimiz gün, sənin halın necə olacaq? Yəni, necə də gözəl olacaq? Yəni Hamısından üstün olacaqsan. Orta ümmət etdik ki, onlara şahid olasınız. Orta ümmət dedikdə, Allah s.ə.v. burada ədalətli ümmət qəst edir. Çünki müsəlmanların hamısı orta deyil, müsəlmanlar arasında elə ifrat edənlər və həddindən artıq səhləmkər olanlar, təfrik edənlər vardır. Həddindən artıq şirdənlər və yaxud həddindən artıq səhləmkər yanaşanlar vardır. Məsələn, 50 rədiyalarının xilafəzi dövründə ona həddindən artıq onu uzaq Allah deyirdilər. Və ona həqarətlə baxanlara, alçaq sayanlara şafir adlandırırdılar. Biri xabar idi, biri də Allah deyənlər. Hər isə Allah ondan razı olsun, axıra qədər, axırıncısına qədər məhlədi. Bir-iki, nüsha qalmaq şərt idi Onlar da qasıb getdilər Sonra ayədə Allah s.ə.vələ deyir ki Biz sənin əvvəl üst tuttuğun qibləni ancaq ona görə qiblə təyin etdik ki elçinin, yəni Peyqəmbər ardınca gedəni sənə tabi olanları geriyə üst çevirələnlərdən çevirəl yəni haqqdan üz döndərənlərdən ayır demək savab qazananlar və əzabı düşər olanlar təfsir budur aş yara çıxsın, yüca Bilinsin ki, kim doğrudan da Allah üçün nüqadət edirdi, kim isə bu həməm fitnə baş verdiyi zaman, yəni imtihan olunduqları zaman, o mənada fitnə, imtihan olunduqları zaman o imtahandan yaxşı çıxmırdılar. Bu Allahın doğru yola yönətdiyi kimsə nərdən başqasına əlbəttə ağır gəlir. Yəni, o qiblədən dönmək iman gətirənlərdən başqasına əlbəttə ağır gəlir. Beytülmək tərəf qıldığınız namazları isə Allah ta'ala puç etməz. Yəni, bu aya nazi olduğu vaxt səhabələrdən bəzilər dedi ki, bizim qardaşlarımız var idi. Ki, o vaxt beytülməzlə dələq namaz qoyurdular, elə də ölüb getdilər. Bəs, onların hamileci olacaq. Allah s.ə. deyə ki, onların qıldığı namazı puç etməz. Onlar öz səbablarını qazanablar. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətli və rəhəmlədir. Peyyəmbər s.ə.v Bir gün yanından bir cənazəni gətirib aparırlar və cəmat başlayır bu ölən şəxsi tərifləməyə. Təriflədik də Peyğəmbəl s.ə.v. deyir ki, vacibədir. Sonra başqa bir cənazəni aparırlar. Bunu da çox pisləyirlər. Deyirlər ki, yayan insan olub, nə pis insan olub, nə mam və s. Rəsullar s.ə.v. deyir ki, vacibədir. Sonra bunun sədəbini soruşurlar. Bir, ki, birincisini təriflədilər və, dedim ki, cənnət ona vacibdir, yəni cənnət əhlindəndir. İkincisini təriflədilər, e, dedim ki, o da cəhənnəm əhlindəndir. Sonra Ömer bin Xattab Rəgalan, sülafəci dövründə, həmin o cürlə bir hadisə baş verir. Ömer bin Xattabdır, deyək ki, vacibət, hər Ondan bunun səbəbini soruşurlar. Səbəbini izah edərkən, deyək ki, Peyğəmbər Salisəlləm belə etmişdir. Demir ki, mən qətiyyətlə deyirəm ki, bu cənnət əhlindəndir, o da cənnəm əhlində. Deyir ki, Rasulullah s.ə.v. belə etdi deyə, mən belə etdi. Allah-u şəfqətli və rəhimli olması barədə. Peyğəmbər s.ə.v.nin çox gözəl bir hədisi var. Demək, bir qadının ısağını itirir. Bu başlayır onu axtarmağa. Axtarır, axtarır, tapanda onu bucağı uyub basır. Bəh, bəh, qucaqlayır. Yəmbar salsaləm o qadını görür, sahələrə onu göstərir, deyir ki, baxın, görün, bu qadın o balasını necə çox istəyir. Heç o da öz balasını oda atarmı? Həlbəttə ki, yox. O öz balasını oda atarmı? Həlbəttə yox. Allah qalaysa öz o qadının öz övladını sevdiyinə də daha artıq məhəbbətlə sevir. Heç istəyərmi ki, bəndələrini oda atsın? Bəndələri özləri özünü oda sırfır. Peyğəmbər səhəllərəm Qariyyə surəsindəki ayəni izah edərkən Yalməyizin Kəlfəraşı Naxus ayəsini Onlar o tərvanələr ətrafa səpələnəcək. İzah edərkən deyir ki, mənim misalım odun kənarında oturan bir kimsənin misalına bənzəyir ki, o odun kənarında oturur, ora düşən o şəhəniyələri, tərvanələri oddan uzaqlaşdırmağa çalışır. Nə qədər çalışırsa da onlar yenə özlərini oda çırpır. Çırpır da özdür. Eləsə də, mən bu ümməti nə qədər bu oddan, çanara təkirəmsə, bu oda düşməsinlər. Onlar yenə özlərini bu oda atırlar. Yenə bu özlərini bu oda atırlar. Sonra, Allah Ələ bu ayda deyir ki, onların imanını puç etməz. Ayənin mənası namaz deməkdir. namazlarını puç etməz. Hədis bunu izah etdi. Və təfsirdə də gəlir ki, Allah subhanət Ali imanlarına puç etməz deməkdə namazlarını, qıldırları namazı puç etməz deməkdir. Və Şovqan-ı Allah deyir ki, Allah-u Teala bu ayədə namazı ona görə iman adlandırdı ki, namaz niyyətdən, əməldən, və bir də sözlərdən ibarət bir ibarətdir. İman da kamil olması üçün gəlbən təsdiq, dinlə tələffüz və əməlnə yerinə yetirmək lazımdır ki, iman kamil olsun. Ona görə Allah s.a. imanı, e, namazı iman adlandırdı. Sonra şəfqətli və rəhəmli dedikdə yenə Şovqan-ı Rahimahınlar deyir ki, şəfqət rəhəmdən daha qat-qat işlənir. Raufun rahim. Rauf rahimdir, lakin daha çox rəhimli. Daha üstün, daha artıq rəhimli deməkdir. Nə üçün Allah Subhanahu qibləni bu gün dəyişirdi? Peyğəmbər sallallahu öz istəyinə görə. Rasulullah sallallahu namaz qılarkən üzünü yəyə tutuldu ki, Allah Subhanahu ona özünə xas qiblə təyin Sahaberdir Allah Teala bu ayeti nazil etti. Kad naratta kallu vechike fis sama. Falan walli yanake kiblata tarha. Fa walli vechaka şatr al-mescid al-harami fe haythu ma kuntum fawalli wujuhakum şatra. In allazina utul kitaba le ya'lamuna ennehu al-haqu min rabbihim Və səni razı qalacağın qibləyə tərəf mütləq çevirəcəyik. Sənin üzünü o qibləyə tərəf mütləq çevirəcəyik. İndi isə artıq əmr edək çevir. İndi isə sən üzünü Məscid-i Hərama tərəf çevir. Ey müsələminlar, olursunuzsa olun, namaz qulduqda üzünüzü ona tərəf, yəni Kabəyə tərəf çevirin. Şübhəsiz ki, kitab verilənlər bunun özlərinin rədbi tərəfindən haqq olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən qafil deyildir. Allah s.ə. bu ayədə şətr sözü istifadə edir. Şətr-əl-məsqid. Şətr istiqamət, nahiyyə deməkdir. Lakin həmsinində bu ayənin təfsirində bu həbsi gətirirlər ki, Peyğəmbər s.ə. deyir ki, ət-taharatu bir rəvaytdə də gəlir əlbudu şətrul iman. Həmizlik, dəstəmaz, imanın yarısıdır. Baxın, bir rəvayət, digər rəvayətə nizası qoyur. Heçə təmizlik desə idi, kafirlər də təmizlənir. Onlar üçün imanın yarısı olmazdı. Burada məhz ibarət məqsədi ilə Allah üçün olan təmizlik dəstəndir. Dəstəmaz həmçinin də qüsün imanın yarısıdır. Əl-budu uşaqdır iman. İbn Abbas radiyallahu anh ona deyir ki, bizə Kəbənin ətrafında təvax etmək əmr olunmuşdur. Kəbənin içində daxil olmaq əmr edilməmişdir. Və yani, o vacib deyil. Kim istəsə içində girib, baxa bilər. Müstəhəbdir. Amma əmr edilən Kəbənin ətrafında tavaf etməkdir. Sonra ata ibnədə Rabah, rayməhullah deyil ki, Mənə Hüsemi bin Zeyd xəbər verdi. Rəvayət elədi ki, Rasulullah s.ə.v Kəbənin içində daxil oldu. Və onun hər tərəfinə yaxınlaşıb, dörd tərəfinə də, hər bir tərəfinə yaxınlaşıb, dua etdi və içində namaz qılmadı. Bayraq çıxdı. Bayraq çıxdıqdan sonra isə iki rəkət ona tərəf, yəni qibləyə tərəf namaz qıldı. Bunu göstərir ki, Kəbənin nə içində, nə də üstündə namaz qılmaq olmaz. Deyə, Amərsə Sələm orada namaz qılmayın. Kəbədən aralanıp onun istiqamətine namaz kılmak vəzibdir, lazımdır. Sonra Allah əsədələdir vələ ən ətəyta ləzine əutu l-kitəbə bikulli əyətin mə təbiə qiblətək və mə əntə bitəbiyən qiblətəhum və mə bəğðuhum bitəbiyən qiblətə bəğd vələ ən təbaqtə əhvəəhum bəğdə ləzəy min bəğd mə jəəəkə minə l-ilm inəkə minə salimə bu yenə d Əvvəlki ayələrdəki kimi bir ayədir. Həmin o ayəyə oxşar bir ayədir. Məna baxımından neynidir? Allah s.a. ki, kitab verilənlərə hər cüzdəlil gətirsən də, yəni istənilən cüzdəlil gətirsən, onlar sənin gibilənə üst tutmazlar. 14 əsrdir Allahın bu dediyi təsdiq olunub. Bundan sonra da təsdiq olunacaq. Onlara necə cəlil gətirsən də, Onlar o qibləyə üst tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üst tutan deyilsən. Şirəziz, onlar səndən razı qalmazlar. Onlar sənin qibləyə üst tutmazlar. Sən də onlardan razı alan deyilsən. Sən də onların qibləsinə üst tutan deyilsən. Nəyə ki, səndən onların bəziləri digərlərinin qibləsinə üst tutan deyirlər. Heç onlar öcə aralarında bir-biri ilə yola getmirlər. Əgər elmdən Yəni, vəhiydən sənə gələnin ardınca, yəni bu vəhiy sənə gəldikdən sonra, həqiqət sənə bəlli olduqdan sonra, onların istəklərinə tabi olsan, onda səndə zalimlardan olacaqsın. Hal-hazır ki, zövrdən nə çox zalimlar var. Haqqı bildikdən sonra müxtəlif donlar yəndirməkdə, müxtəlif adlar qoşmaqla haqqdan yayılır ki, məsləhətdir. Və bu, Məhəməd s. səllə məhədə qorxudur. Təhdid deyilir buna. Xəbərdarlıq. Əgər bu Məhəməd s. bir xəbərdarlıqdırsa, onda bizlə necə? Biz gör necə qorxmalıyıq ki, Məhəməd s. səlləm belə bir əmər etsəkdi, zalimlardan olardı. Onda biz necə? Əlbəttə ki, bizdə zalimlardan və ondan da pis olardı. Sonra Allah təala deyir ki, Əlləzīn ātaynāhumul Kitab verənlər onu öz oğlanlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Onu dedikdə burada bir təfsirdə gəlir ki, Kəbərən, çünki əvvəlki həyəllərdə kəbərdən söhbət gedirdi. Kəbərən giblə olduğunu öz oğlanlarını tanıdıqları kimi tanıyır. Bir təxsirdə də qəlir ki, Məhəmməd s.ə.vənin öz oğlanlarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə, hamısı deyil, din dəstəsi, haqqı bilə-bilə gizlədirlər. -bilə haqqı bilə-bilə gizlədirlər. -bilə yəni, kəbənin doğrudan da qiblə olduğunu, ora üç tutmağı, haqq olduğunu, Məhəmməd s.ə.vənin Allahın göndərdiyi feyrəmbər və elçisi olduğunu... Bilirlər və bile bilə də bunu cizlədirlər. Allah Əl-Ələdə Məhməd s.ələmə yorun nədir? Əl-Həqq min Rabbikə fələ təkunən nə minəl Haqq sənin rəbbin tərəfindəndir. Rəbbindəndir. Elə isə şübhə edənlərdən olma. Azacıq da şübhə etsən, bir faiz belə. Azacıq şübhə etsən, dindən çıxmış olursan. Müftəb də olursan. Əgər desən ki, Bu ayə deyəsən heç Allahın kalanına oxşamır. Vallahi ki mürtəbdə olsan. Bile-bile ona şübhə etsən, mürtəbdə olursan. Yüz faizli inanmak lazımdır şey. Allah s.ə.vələnin ayələri haqqdır. Allah gönderdiyi məqibiyyətən haqqdır. Sonra Allah s.ə.vələ buyurur وَلِكُلِّ مُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَ فَاسْتَ بِكُلْ خَيْرَاتٍ اَنَمَا تَكُونُ يَأْفِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِعً Hər kəsin öz tutduğu bir səmti qibləsi vardır. Allah qalır demədir ki, o qiblə haqdır. Bir hər kəsin öz səmti, öz qibləsi vardır. Hər kəs öz istədiyi istiqamətə yönədir. Kitab əhədən öz tutduğu istiqamətə, müşrüklər günəşə tərəf, ayət tərəf, uluza tərəf və s. tərəf, oda tərəf. Hər kəsin öz istiqaməti var. Amma bu istiqamətlərdən yalnız Allahın istiqamətləndirdiyi istiqamət haqdır. Odur ki, Allah sana qalə deyir ki, yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Yəni, əvvəlcə, Beytul Məqdisi tərəf namaz qulmaqda bir-birinizi bir keçməyə çalışırdınızsa, indi də Kəbəyə tərəf namaz qulmaqda bir-birinizi keçməyə necə çalışın. Bir-biriniz aranızda namaz qulmaqda bir-birinizi ötməyə çalışın. Çoxlu-çoxlu çoxlu namaz qulun. Harada olursunuzsa olun, Şir verin. İstəyirsən torpa, ölüb torpağa baxdıqlasan, istəyirsən yanıq tül olasan, dənizdə batasan, nə olursan o, hiyamət günə Allah sizin hamınızı gətirəcəkdir, bir yerə toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. O kişi ki, çoxlu günahlar edir. Öləndə övladlarına vəsiyyət edir ki, vəsiyyət edir. Vəsiyyət edir ki, mən öləndə məni yandırarsınız və külümü Hər tərəfə yayarsınız ki, Allah məni yığa bilməsin, yəni topa bilməsin. Allah s.ə.lə səni yenidən yığır. Yəni dirildir. Dirildəndən sonra da deyir ki, sən niyə dirək etdin? İnamırdın ki, mən səni yenidən dirildəcək. Hə? Şirir, demir ki, inamırdın. Onun əqidəsinin doğru olduğuna işarə edir. Deyir ki, mən sənin əqabından qorxurdum. Ona görə belə etdim ki, təzavvun məhəyətişməsin. Təzavvundan qorxdığına görə fikir verir, açıqca idin küfr edib etdi. Lakin təzavvundan qorxdığına görə bunu öz iştihabı ilə etdiyinə görə Allah Subhanahu va bağışlayır. Hətcə, nə dəhərin, Bir dənə Allah qorxusuna görə fikirləşirsiniz? Bir dənə Allah qorxusuna görə. Sonra Allah Subhanahu va taala deyir ki: "O min heysu xarajta fawalli vejheka şəqqa el əgəşə kimdir? Hara dolursunuzsa, olursan o üzünü Məscidil Hərama tərəf tut. Və innəhül-haqqü min rabbik. Ayətən-nursunəğəb bintə rəhman, o bir haqqdır, həqiqətdir. Ona Allah bir haqqın ammətəminə. Allah sizin işlərinizdən, etdiyiniz əməllərdən qafil deyil. Sonra bir daha təkrarlayırıq. Əmin heysu xaraj tə Hədir mı? Yəni səhih u məqbul rəvayət gəlir ki, Peyğəmbər (s.ə.s)in farsı Kəbəyə tərəf, üzü Mədinəyə qara mini üzərində gələrkən sünnə namazı qılırdı. Yəni nafilə əlavə namaz qılırdı. O namazı qılarkən bu ayə nazil oldu. Bu ayədə də Allah Sübhana və nə deyir? "Və haysuma kuntum fawallu wujuhakum şəkərə" Lə ilə yəkunə lin-nəsi əleykum hüccə illəzən zələm minhum fəla təxşəb və xəşəni çıxsa nə namaz qıldırda üzünü məscidil harama tərəf çevir İnsanların sizə qarşı heç bir dəlili olmasın Belədir ki insanların sizə qarşı heç bir dəlili olmasın onlardan zülm edənlər istisnadır Çünki haqsızlar elə hey irad tutmaqdadırlar Yəni, elə davamiyyətli şəkildə iraq tutacaqlar. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun ki, məndə sizə olan niymətini tamamlayım və bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. Burada onlardan qorxmayın dedikdə, kitab əhli müşriklər, münafiqlər qəst Allah-u Teala deyədikdə ki, sizə olan niymətini tamamlayın. Və Bu, başqa bir ayə ilə izah edilir. Allah subhanətə alə, Mayda surəsinin 2-ci ayəsində deyir ki, Əliyyəlmə əkməntüləkum dinəkum. Və əkməntüləkum niməkum. Bugün sizin dininizi tamamladım, şamil etdim və həmsinin sizə olan nimətimi də tamamladım. Yəni, din artıq tam şəkildə sizə gəlib sətti. Sonra Allah deyir ki, Kəmə ərsəlnə fikum rasuləm. Minküm yeklû aleyküm ayâtena ve zekkîküm ve yuallimküm el kitâbe ve'l hikme ve yuallimküm mâ lâm tekûnû ta ta'lemûn. Bu da əvvəldəki de şey ayəciimidir. Devrində də sizə öz içərinizdən ailələrimizi sizə oxuyan, sizi pis aməllərdən təmizləyən, sizə kitabu və hikməti, yəni sünnəni öyrədən, həmsinin bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Yəni Məhəmməd Bu o İbrahim ə.səlamın duasıdır ki, həqiqətə sevirildi, Allah ə.səlam onun duasını qəbul etdi və belə bir elçini Peyğəmbəri bütün məhşəriyyətə göndərdi. Çünki başqa bir ayədə Allah-u ə.səlam əmr edir ki, Qul-inni Rasulullah ə.səlam cəmi ə.səlam Də ki, hamınıza göndərilən elçiyim. İnsanlara və cinlərə göndərilən elçi. Həzistə də Peyğəmbər ə.səlam deyir ki, mən iki bəşərə, bəşəriyyətə ilə səqaləyə, yəni insanlara və cinlərə göndərilmişəm. Sonra Allah-ı Allah deyir, fəzquruni əzqurkum, başquruli vələ təqorun. Məni yad edin ki, mən də sizi yad edin. Və mənə sütçir edin və mənə qarşı nancur, şafir olmayan. Bir ayədə gəlir ki, nəsullahi fə nəfiyəhum. Onlar Allah'ı ı Allah-ı onları unuttur. Yərdən çıxartı tamamilə. Nəzarətdən kəmar qoymadı. Rabdan saxta yana onlardan üz döndənlərdir. Başqa bir ayədə də yenə bu ayanı izah edən: "Tercih eyn şəkartum le azidənakum və lə in kəfərtum in nəzəbə Əgər fikr etsəniz, sizə olan nimətnə artsıralar. Fikr etsəniz, mənkər olsanız, əzabın sizə qarşı çox şiddətli olacaqdır. Və bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki,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 Mənə qarşı bir qarış yaxınlaşırsa, mən ona qarşı bir gilsək yaxınlaşıram. Bildirsək yaxınlaşırsa, mən ona bir kulaq yaxınlaşıram. Və mənə, mənə tərəf bir yerə gəlirsə, mən ona tərəf yüngürərək gedirəm. Sonra başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, o cəmaət ki, bir yerdə oturub Allahı yad edir, Allahın rəmdir mələklər onlara düvrəyə alır. Və necə düvrəyə aladığını indi başqa bir hədis izah edəcəyəm. Necə düvrəyə alır onlara? Hər tərəfdən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 Allah xatırlanan məclislərə axtarırlar. Elə ki, belə bir məclis tapırlar, orada oturur, qanadlarını bir-birinə söhkəməklə məclisi əhatə edirlər, əhatə alırlar. Belə ki, onlar, onlar yəni o qanadlarla dünya səmasına qədər olan aranı doldururlar. Yerdən dünya səmasına qədər tam onları əhatə edirlər. Məclis sona yetişdikdən sonra isə dağılışıb göyə qalxırlar. O vaxt mələklərin halından xəbərdar olan Allah, Oğucu Allah, onlardan sorusur, deyir ki, hər qan gəlirsiniz? Mələklər deyir, cavab verir ki, sənin yeryüzündəki qullarının yanından gəlirik. Onlar sənin şəhəninə təriflər deyir, səni uzaq tutur, Səndən başqa nəbudun olmadığını təsdiqləyir, sənə həm sənə edir və səndən istəyirlər. Allah soruşur. Onlar məndən nə istəyirlər? Mələklər deyir, onlar səndən cənnətini istəyirlər. Allah Tala deyir, məgər onlar mənim cənnətimi görüblər? Mələklər deyir, xeyr, görmədilmiş. Görmənlər. Allah deyir, bəs cənnətimi görsəydilər necə? Yəni görsəydilər nə qədər ibadat edərdilər şey, nə qədər yaxşılıqlar edərdilər ki, o cənnətə düşsünlər. Onlar deyir, onlar sənə sığınırlar. Allah Subhanahu deyir, onlar nəyə mənə sığınırlar? Mələklər deyir ki, sənin cəhənnəm odunla, ey Rəbbimiz. Cəhənnəm odunla. Allah deyir, nəyə onlar mənim odumu görüblərmi? Cəhənnəm odum. Görüblərmi? Mələklər deyir, xeyr. Yəni görməyirlər. Allah deyir, bəs. Mənim odumu görsələk idilərinizə. Görsək nə qədər o günahçilərdən çəkinərdilər. Allaha dua edədilər ki, o odudan onları qorusun. Mənəsələr deyir, onlar səndən bağışlanma biləyirlər. Elə ki, bunu deyirlər, Allah s.ə. onlara deyir ki, mən onları bağışladım. Bir rəvətdə də gəlir ki, şahik olun ki, mən onları bağışladım. Onlara istədiklərini verdim və çəkindikləri Yəni, sığındıqları şeydən onlara sığınacaq verdim Mənəsrəm deyir ki, neyirə bilməz? Onların arasında sığılan günahkar var ki, onların yanından ötüb kesirdi və bir müddət orada dayanmaq yararına gəldi. Allah subhanət hələ deyir ki, onu da bağışlayıram. Onlar elə bir zamanatdır ki, onlarla oturub duranlar bədbək olmazlar. Onlarla oturub duranlar doğrudan da dəbəxt olmazlar. Sonra, şükür etməyə gəlincə, həsə dinlə şükür etmək, şükür sayılmır. Onu əməllə də yerinə getirmək, göstərmək lazımdır. Və ən gözəl şükür nədir? Peyğəmbər s.ə.v. verir ki, Allah kimə neymət verirsə, kimə xeyir verirsə, xoslayır ki, o neyməti həmin o qulunun bəndəsinin üzərində görsün. Or, dövlətin varsa, Ən gözəl qeymi, ən gözəl mini, ən gözəl ev, al, istifadə elə ki, Allah s.ə. həqiqətən şükür etmiş bəndə hesab olmasan. Sonra Allah s.ə. der ki, ya eyyuhəlləzine əmənu, istəinu bis sabri və saləhə. İnnə Allahə, nə əsabirin. Bu ayə barəsində əvvəlki tərslərini danışmışdı. Eyman gətirənlər səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin Həqiqətən Allah səbir edənlərlərdir. Səbir edənlərlə. Və iki hədis, bu, bu haqda iki hədis tanışaq, bu iki hədisi deyilək, bu çox gecəl hədislərdir. Birində Peyğəmbər Sələm deyir ki, həqiqətən möminin işləri çox qəribədir, əcaibdir. Başına bir müsibət gəldikdə səbir edir, bu onun üçün xeyirli olur. Allah ona bir neymət edirikdə buna şükür edir, bu da onun üçün xeyirli olur. Və bu da növmündən başqasına nəsib olmur. Bu ancaq növmünə nəsib olan neymətdir ki, müsibətlərə səbr edir, Allahın verdiği neymətlərə də şükür edir. Və bu rəvayəti də birbətə sizə danışmışdım. Abdurrahman ibn-i ölüm ona gəldiyi vaxt yürəyə gedir sonra özünə gəlir. Yürəyə gedir və özünə gəlir, yollaşı ümmu gülsün məhçidə gəlir və namaz qılmaqla səbər etməklə Allahdan kömək iləyir. Namaz qılır və səbər etmək ilə Allahdan kömək iləyir ki, onun ərinə kömək olsun. Ərin səlman kimi dünyadan gətsin. Abdurrahman ibn-i Ağuf, radiyallahu özünə gəlir və deyir ki, mən özündən getmişdim. Yanındakılar deyir ki, bəli, mən özündən getmişdim. Təadiziz. Mən özündə deyildim. Mən özündə olmadığım bax, iki mələk Gəlib məni apardı. Apardılar və öz özlərinə öz aralarında dedilər ki, aparaq bunu daha böyük hakim olan mələyin yanına. Əziz və əmin adlandırırlar onu. Həm qudurətli, həm də ki əmin, yəni doğru olan. Və məni gətirdilər başqa bir mələyin yanına. Bu mələk soruşdu ki, bunu hara aparırsınız? Dedilər ki, biz o qüdrətli, o əmin olan mələyin yanına qarınır ki, bunun barəsində heç üçün çıxarsın. O, o mələ, onlar həmin o iki mələyə dedi ki, qaytaram bunu, hələ bunun vaxtı satmayın. O keçlərdəndir ki, baxın, görün, Ərəbdənizdə deyil, فَاِنَّ هَذَا مِنْ مَنْ كُتِبَتْ لَهُمُ السَّعَدَةُ وَهُمْ فِي بُتُونِ اُمْمَحَتِينَ O keçlərdəndir ki, ki analarının bəhnlərində olduğu vaxt, onlara xoşbəxt olmaq artıq qədərinə yazılmışdır. Fəsəyyəmətdə Allahübihi vəniyyəhu məhşə Allah. Allah s.ə. onun övladlarına nə qədər neymətlər verəcəkdir. Və bundan sonra Abdurrahman ibn-i Oğuz oh, hələ bir ayda yaşayır. Bu da kəramət idi, onun üçün olan bir kəramət. Allah s.ə. bizim hamımızı Allahın dininə düzgün, doğru itayət, ibadət edən lərdən iksinə. Subhaneq <gülüyor> Allahumma və bəhəndik. Eshədən elə ilə hələyəm qəstəhqə və qəvətə ulu iləyək.